Шість. Наступної, четвертої по рахунку секунди, обидвоє різко зупинилися, мов зачакловані. Ноги вийшли на просіку, й очам відкрилося те, про що не хотів говорити завчасу Вуйцю Юлік. Колія закінчувалася тупиком. Дерев'яна загорода, помальована колись чорним і білими смугами, помітно вицвіла й облущилась. Тупик. Остаточна зупинка. Найколосальніше. Те, що не вкладається в рамки уявлень про Карпати. Зліва була залізнична станція. Справжнісінька, сказати б, автентична залізнична станція, така ж, як і в місті. Проста будова з високим входом, вибитим вікном і брудно-блакитною колоною. Це радше нагадувало не зупинку, а циганський навіс від дощу. Таких от навісів між Мукачевим і Львовом по сотні на кілометр. Напис на будівлі, звідки взялися букви у лісі, говорив «Станція Бескиди». Її свідомість зацепеніла. «А я казав, що то є щось!» Здалека долинув голос Вуйка. Вона кивнула вся ватяна. Закривати рота чи трохи повтекати від здивування? Вуйко Юлік молодецьким смиком вискочив на перон. Сперся руками в боки, задер голову до неба і голосно втягнув повітря. З насолодою видихнув. «Боже, але тут файно!» – сказав він і пацнув себе по товстенькому стигну. Терезка озирнулася довкола. Руді стовбури сосен, потикані цурпалками сухих гілок, крони в небі стигло винограду, шум потоку десь поруч, і, забери його біс прямо тут і зараз, натуральна залізнична станція. Щось таке, що оглушує своєю присутністю. У кінці колії, де шлях замкнувся знаком тупика, стирчав незрозумілого призначення важіль. Тереска підійшла ближче і придивилася. Важіль упирався в іржавий кожух чорного механізму. Тереска потягла важіль на себе, потім штурхнула вперед. «Під дощем метал росте швидше, ніж у приміщенні», – подумала вона. «Так і важелі» вростають у механізм. «А, це колію переводити колись таке було», озвався Вуйко з платформи. «Лізь до мене, тут аж стільки цікавого!» Тереска потягнула важіль сильніше, і той піддався туго, але по-справжньому функціонально. На секунду в ній кольнувся ляк, як би не пустити під укіс якийсь потяг обережно відійшла від механізму, але в руках залишилось переконання, що десь щось вона справді змінила, і то змінила кардинально. Вчинила невеличкий зсуф. Десь у паралельному вимірі від цієї секунди лінії напруження завібрували іншими координатами. Повільно пройшлася вздовж платформи, смакуючи теплом нагрітого бетону. Поклала руку на асфальтовану поверхню. Гаряча, шерехата, суха. Прекрасно. Аби вилізти нагору, довелося задерти ногу. Вуйко зупинився на самому краєчку бетонного прямокутника. Запхав руки в кишені, зажмурився і підставив обличчя білому сонцю. Тереска випрямилася на повний зріст, скинула зі спини на і вигнула спину, рахуючи скільки разів хрусне. Ледь чутно в її голові перевели колію. Легкий поштовх, ніби час почав трохи пізнити. Можливо, його стало більше тут і зараз. Вдих. Станція Бескиди нагадувала колиску найблаженнішого спокою, який тільки доводилося відчувати. А ще воно було місцем незрозумілої конденсації дежав'ю. Якщо й бувають полюси вже баченого, то це, переконливо, один із них. Температура перетнула платформу і заглянула в тінь навісу. Де я це вже могла бачити? Видих. На стіні відразу навпроти віконця каси красувалася стильна мозаїка, викладена з кольорового скла, як то було модно в часи розквіту бароко. у радянському трактуванні. Доповнювало бароковий настрій світло. Станція Бескиди в цей хмарний день своїм освітленням нагадувала собор у зливу. Вдих. Частина смальти встигла відвалитися, нею була всіяна підлога відразу під мозаїкою, і це додавало настрою нових обертонів. Деструкція. Вона задерла голову, щоб належно оцінити красу. З-під стелі на неї дивився суворий смальтовий гуцул. На очі насунута кресання з пером, на плечі топірець, на грудях кептарик, секс епіл. Видих. Зліва забити бляхою віконце каси. Поруч висів практично втрачений в якості культурної спадщини розклад руху поїздів. Піддалось розшифруванню. Біскіди Львов 1752. Вдих. Погляд упав на металеві кістяк лавки. У нанесеному вітром листі валялася яєчна шкаралупа. Трохи далі суха купа собачого лайна. Видих. І останній мазок. У кутку висів телефонний апарат. Тереска підійшла на крок ближче, звідки можна було розгледіти цифри в отворах диска. Підійшовши в притул, Тереска побачила потьмянілу табличку. «Пожарна бригада – 01», «Міліція – 02», «Скорія 0 – 03». І припис. «Товаріщ, помні! Болтун у телефона, находка для шпіона!» Немов би ненароком, вона зиркнула через плече. Крім вуйка, котрий супів над завісками її наплічника, Добирався до запасів пива Більше нікого Шпигуни ховалися в ожині І лежали там тихо-тихо Навіть не дихали І давно ти знайшов її? Спитала Тереска Водячи пальцем по отворах диска Сім, дев'ять, один Ще як в березні Два Ціле літо сюди приходив Прийду, знаєш, сюди з пивком, сяду так, подумаю. І зразу легко так стає на душі, що просто ну його. Три, чотири, п'ять. Крутнула диском і послухала, як торохтить у середині барабан. Дуже чисте місце, вуйку. Якесь духовне, щоб на душі отак світло робилося. А що я тобі казав? Спеціально для світлих людей. Таких, як ми. Тупик, рейки, хмари, свист у вухах. Тереска обвилася телефонним шнуром, як удавом, і притулила слухавку до вуха. Тиша. Телефон класний, сказала, повісивши слухавку назад. Вуйко Юлік витяг мокру плящину пива й удав, ніби відтикає корок бровою. При цьому кутиком рота він тихенько сичав. Не відриваючись від цього заняття і не дивлячись на Тереську, Вуйцю докинув. «А він якось дзвонив?» Тереска озирнулася і недбало сперла лікоть на ящик телефона. Вуйко перестав сичати і підняв голову. «Дзвонив, пігме!» Коли я так само сидів собі тута, ворон рахував. І я як смикнуся, чую, щось за спиною дзвонить. Я так воозираюся, а то телефон дзвонить. Мені аж руки стерпли. Чую, задниця вся зіпріла. Десь, може, хвилину дзвонив. А потім так само перестав. Та йди, бігме, не брешу. То то, може, ти собі, вуйко, трохи його, ну, вмазав перед тим, ну, пивка там, може, кислячка того з яблук, що в тебе в пивниці. Та то дурниці, що я там випив. І то ще коли я пив, ще як зранку. А як почув, що та іржава будка дзвонить, то весь хміль відразу вивітрився. Вуйко відіткав нарешті пляшку і зсорбнув піну. У повній тиші він передав пиво Терезі та ковтнула і собі. Пиво спінилось і потекло на руку. А чого ти слухавку не брав? спитала нарешті вона, витираючи долоні об джинси. Вуйко не доніс плящину до вуст на який сантиметр. Завмерше на секунду, він відставив пляшку вбік і уважно, з якоюсь осудливою недовірою глянув на її лице. Наче всього хвилину назад мав про свою небогу набагато вищу думку. «А хіба не ясно? Я ж боявся!»